Egunon guzzioi ongie etorriaak beriozar irriatiaren sinniara FMko eun puntu sortzia entzuten arizarete edota interneten eguzkiplaza.net Urriak bederatzi ditu gaurko honetan, aste artea da eta alenik eta behin e, temperaturari buruzko informazioa ipatuko dizuegu, amalau gradu dauzkagu orain bertan berri hozaren, zerua estalita eta badirudi gaurko honetan euria egiteko arriskua, ah, arriskua harina izanen dugula, datozen orduetan hori bai temperaturek gora eginen dute, hogei eta graduak lortu arte. Eta berrio zarko albisteekin hasiera emanen diogu gaurko boletiniari, argazki lehiaketa, 2000 amabiko alhaietako argazki lehiaketaren emaitzak baditugu, urriaren lauan erabakiziren argazki lehiaketa honetako sariak, kultura koordinakunde kideak izan ziren argazki lehiaketako epaimaikideak eta haien erabakia izan da lehen sari bat, berriunda berrogeita mar euroko lehen sari bat, eta lau akzesit ematea, akzesit bakoitza irurogeina eurokoa lehen saria Nuria Diaz Sampolen e zati izan da dentro del kiliki kilikiaren barnean izaneko lanarengatik eta akzesitak Oier Gartzia Makirriain Helena Irigoi Sarratea Isidoro Arbizu Arana eta Laura Ualde Larraiozi eman dizkiete Erabaki hartzeko hainbat irizpia de kontuan hartuta aztertu ziren lanak kalitate teknikoa, gaia, lanketa konposizioa eta abar. Lan haue guztiak eta baita aurkeztu ziren gainontzekoak ere e, ikusgai daude da eh, hogeira bit tartean kulturgunean Astelenetik oostiralera, arratsaleko bostetatik etatik gaueko 9etara eta larun batetan bostetatik etatik Beraz, hoy esek 2012ko jaietako argazki leiaketan izandako emaitzak. talde ikusgai daude ere euskara ikasteko bekak nori eman dieten dizkieten zerrendak ja da argitaratu dituzte berriozarko udalak ebatze baitu dagoeneko euskara ikasteko iragan ikasturteko behin laguntzak onura dunen zerriendak ikusgai dituzueela da berriozar udal webgunean eta edozein argibide behar iza nez gero euskara zerbitzura e, jo dezakezuue bederatzi lau sortzi Iru 00 hiru bost bederatzi telefona zenbakian edota euskara habildua berriozar.es e posta elbidean euskara iz Pide, aurrera jarra dugu, ikastaro laburrak eskainiko dituzte datozen asteetan, Euskaraz ikasten duten aurren gurasoentzat. urriaren amasei, amazazpi eta ogei, a, amasei emezortzi barkatu, eta hogeian txantxariak, Euskarazko aurabestiak eta jolasak izeneko tailerra eskainiko dute, urriaren hogeita iru, hogeita bost eta hogeita amarrean, nola egin, Euskarazko aurliburu bat irakurtzeko, Euskara gutxi jakinda izeneko ikastaroa, eta bukatzeko, anren seian zortzan eta hairuan nola lagundu seme alabak euskarazko etxerako lanetan. izen ematea a urriaren haarrira bitartean egin dezake zuen telefono zenbakian beraz bi du zue azken eguna, dena den argibide gehiago behar izanez gero, berrio ozar udal webgunean eskuratu dezakezue eta baita euskara zerbitzuaren telefono zenbakian bederatzi lau sortzi 1ru 00 bost bederatzi. Eta orain, datozen egunetarako kultura agenda zabalduko dugu. Gaur bertatik e, eta igandera bitartean, amaika itzordu izanen baititugu berrioz arrien gaur bertan. Josemari Espartzaren itzaldia izanen dugu. Txalaparta argitaletxeko editoreden Josemari Espartzak hitzaldia eskainiko du gaur kulturgunean. Bertan, mapas parauna nazion izteneko liburua aurkeztuko du Euskal Herria mendeetan zehar nola irudikatu den agertzen duena. Itzordua, arriatxaldeko zazpietan izanen da. Bestalde, aurkezpen honekin lotuta erakusketa bat ikusgai dago egunotan kulturgunean, Euskal Herria kartografian eta testigantza historikoetan izen burupean, liburu agertzen diren mapa batzuekin eta azalpen argigarriekin. Hure agendarekin jarra hituz, bihar beste hitzaldi bat, Nafarroako kutsa izpide patxi zamora kontuz kolektiboko kideak hitzaldia eskainiko du bihar, ilak amar, aste azkenarekin, kulturgunean ere. Nafarroako kutxako diruan nora joan den galdetuko du zamorak, eta azken urteetan afera horretan zer gertatu den argitzen saiatuko da. Esan bezala, itzordua, orain goan ere, arratxaleko zazpietan izanen da kulturgunean. Eta biharkoan beste itzordu bat Mintzakide egitasmoaren aurkezpena Euskaraz mintzatzeko talde txikiak osatzea helburu duen egitasmoa Alde batetik Euskara ez dakitenak Eta beste batetik dagoeneko Euskara maila txukuna handaukatenak Guztiak talde batean bilduta Haiek beraiek erabakitzen dute Non noiz bildu eta zer egin denbora tarte horretan Baina beti ere Euskaraz izan amateko EPA urriaren hogeita bira arte egonenda zabalik eta esan bezala urkezpenak bihar bertan izanen da retsaldeko zazpietan kulturgunean. Eta hostiralean, Nigeriar Independentziaren eguna ospatuko da berrioz harren, inguruko Nigeriarrek euren independentzia lortu izana ospatuko dute hostiralean, eta horretarako amaika ekitaldi antolatu dituzte hostiralerako. Ekimen horiek aharratxaleko iruretati gaueko bederatzi terdietara eginen dira, hilargi parkeko pistan edo estatuak antolatuta. Eta gure agendarekin amaitzeko, igandeko itzordu bat antzerkia zerdo agridulze izeneko antzezlana taularatuko du iluna antzerki talde berrio sartarreak izenburuak dioen bezala komedia gazigozoa eta nahiko latza da baina hori bai e, baikorrean garaai zail honetakoa izateko entzunareto berria estrenatuko duen ikuskizuna izanen da hori heldu igandean urriak hamalhau atxaldeko zazpietan. Eta une honetan elkarretaratzea egiten ari dira, bueno elkarretaratzea edo ibilaldia, mendialdea guraso, mendialdea guraso elkarteko kideak, e, eskola garraioaren inguruan protesta egiteko, eta hain zuzen ere elkarretaratze horretan daukagu gure lankide den Jaime Iribarren, kaixo Jaime egunon? Kaixo egunon. Zer ze giro daukazue orain bertan elkarretaratze protesta edo ibilaldi horretan? Bueno ba, benetan e, giro venezia, beti bezala ehundaka hume eta eundaka gurazo elkartu dira e, iri aldi honetan, e, bende aldera anio, e, jongo gara, guaierten ari gara, irizten ari gara zubira, trenbidea pasatzen den justu puntu gorri horretatik eta ikusten ari gara nola iztripu bat izan den, esan digun zainek ah. ah. eman diotela paso kotxe bati eta intzuzen ere kotxe horrek iztripu bat izan du beste kotxe baten kontra. Ah, beraz. E, beh... Beste iztripu bat? Oiko gauza, egun eh? daude iztripuak, egun eh, iztripuak, eta, eh, bueno, eh, iragarriken nuen bezala dere garaian, baita, haume batek ere jaso behar izan zuen iztripua eh, egun batean. Mm -hmm, e, batean, egun ero daude gauza, hemen animoak badaude, jendea animatuta dago jarraiten du borrokan, Eta hori, garraioa berriro jarra dezatenek. eh? Uh -huh. e, hemen ondoan dugu kurazo elkarteko eh, kidea den Txaro Kastañárez Eta berarekin pasako izudai baldin baduzu Iragarri ba. E, ba Iragarridutelako biharko ya parlamentoren aurrean uh -huh. Montzio bat, diskutituko eta iragarri dute bat ere biharko Eta bueno, uh -huh. berarekin pasako izud Ederki ba, mi jaime Bai? Bai, eh, bai, txaro, egunon, egunon tira, datozen egunetan, borrokak jarraituko duela, iragarri du, mendialdea guraso elkarteak, e, zeintzuk izan endira e, urrengo ekimenak, edo zertan jarri bar barduko arreta, eta atozen egunetarako? Bueno, Boz, bihar bartan egin dugu konsultazio bat parlamentaren aurrea, eta parlamentuko ezkuntza bat ordea bilduko da bihar, eta berrezarko zarko, e, zera transporteari burtizien da, orduan beraz gu konbokatu dugu konzentrazioa biharko, uh -huh. goizeko amarrez parlamentuaren aurrean. Uh -huh. Beraz, bihar konzentrazioa, ez dakit oso baikor zareten nola amaituko den afera hori parlamentuan? Buena, gu pues, e, baikor gaude, ikusiko duguz gertatzen den, baina gu anuma gaude, eta baikor, eta Bueno, eta jarraituko dugu, ez katzen, mm. e, behar duguna. Mm -hmm. Bazirudien, badirudien hezkuntza departamentuak ezeskoa eman ostean, igual e, jendea desanimatuko zela, baina badirudi ez ez, oraindik ere biltzen ari zarete eta jende desente, eh, elkarrietaratzei horietan. Bai, bueno, ikusi dugu, eskuntza departamentu hor jarrera egin den, argi daukagu orain egin den bere jarrera. Eta orduan, bueno, pues eh frustrazioa baina desanimatu ez desanimatu aurrera <hazimu> ban, eh, zako, eta aurrera jarraituko dugu lortu arte. Ederkiban, animoak zuentzako eta suerte on datozen egunetarako eskerrik askotzaro. Bale, zuet. Eta Mendialdea Eskolako garraioari buruz hitze ostean, Nafarroako albisteak aipaga izanen ditugu, labor-labor bada ere, lenik eta behin Irunera joanen gara, bertan e, kartzela zigorra esarri baitiete greba egunean atxilotutako hiru laguni Epaiketarik ez da izan horren aurretik zigorriaren gaineko akordioa lortu baitzuten bi aldeek Fiskalaren arabera, iralearen hogeita seian, iruñeko aldezaharrean zeuden hiru gazteak hogeita mar bat laguneko talde batean eta Espainiako poliziaren aurka harriak botilak eta objektu sendoak zituzten. Hiru lagunetako biri gainera isuna jarri zieten lesio falta bat egotzita bakoitzak hogeita mar egunez isuna ordaindu beharko du, amar euro egun bakoitzeko. Atxilotutako beste lagun baten aurkako epaiketa izan zen atzo goizean, eta fiskalak bi urteko zigorrea eskatu zuen arentzat, atentatu delituagatik. Fiskalaren arabera, polizia irurogei laguneko talde batera gerturatu gertura zen, atarrabia herrian ustez bi banku erasotuak izan ondoren. Orduan akusatuak aurre egintzien poliziei beti ere, Fiskalaren arabera jarrera provokatzailea erakutsiz. Bere burua identifikatzeko eskatu ziotenean ukatu eta jarrera bera mantendu zuela dio fiskalak eta polizietako bati hankan bat eman ziola akusatuak egozten zaizkion kargu guztiak ukatu egin ditu beste akusatuek ez bezala. Guztira amabos lagun atxilotu zituzten nafarroan greba egunean eta hoietatik bederatzi adingabeak. Irunean jarraituz dokumentu documental baten estrenaldia zehaintzatuko gara maite ditugulako izenburuko dokumentala nafarroan euskaraz ikasteko dauden arazoen inguruan nafarroako eremuez euskaldunetan haur eta gaztetxoek euskaraz ikas dezaten egunero bidaia luzeak egin behar izaten dituzte e, beatokiak ostiralean aurkeztuko du maite ditugulako izenburuko dokumentala irunean goizeko 11 tardietan hasiko da hizkuntza eskubideen beatokiaren aurkezpena jama gutxi zinema aretoetan. Eta beste deialdi bat, deskonkista aldarrikatuz tontorretan su, suak pizteko deia. Nafarroa bizirik e, elkimenak antolatu duena, deskonkista kolektiboak e, besta eguna antolatu du urriaren amalaurako. Dona paleun, Nafarroako konkistaren urtemuga aldarrikatzeko ekimen anitz antolatu dituzte. Horren karrietara lapurtaarren Biltzarreak eta lapurdi 2016unda elkarteak urriaren amabian hararrittzaldeko zazpietan med ontorrietan suak piztera dei egin dute. Goizeko hamart erdietan Karrikakurri desfilea eginen dute Donapaleuko erdigunean, eguerdi eta erditan deskonkista ekitaldia eginen dute herriko merkatu estalian herri bazkaria bubutaldearen kontzertua eta aurren txokoa ere izanen dira egunean тер Eta bukatzaeko kirol emaitzak aipatuko ditugu Berriozarre futbol elkartearenak beti ere gizonezkoen futbolari dagokienez, herregional mailako Berriozarko taldea Ardoi izan zuen aurkari eta lau eta 3 irabazi zuten Berriozartarriek Gazten taldea baztan izan zuen aurrez aurre, Berriozarrien jokatutako partidan huts eta bost galdu egin zuten gure gazteek, kadeteak taldeak berriz San Ignacio izan zuen aurkari Berriozarrien jokatutako partidan bi eta bat irabazi zuten berriozartarrek eta kadeteak B taldeak ere Sanig nazioen kontra jokatu zuen larabbiderebide e, zelaian bi eta sei irabazi zuten hemengoek berriozarkoek aurreak a taldea beti gazte izan zuen aurkari lesakan jokatutako partidan zazpi eta sei berdindu batekin amaitu zuten e, galtzaile beraz berriozartarreak eta aurreak B taldeari da berri ainen kontra jokatu zuen berri eta bat eta huts irabazi egin egintzuten emengoek. E Regional maiako emakumezkoen futbolari dago kionez, lagunaken kontra jokatu zuen eta bat eta huts galdu egin zuten osartarrek. Hau esek izan dira beraz, e, emaitzak eta baita albiste guztiak ere informazio gehiago datozen orduetan berriozari irratian FMko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.net